Ba, esan bezala, eh, ba, Irungo Euskal Herria Bilduk Itzaldi Ziklo bat, ba, proposatzen du, eh, aste arte hondatik, eh, ba, abiatuta energia berriztagarrien, azken batean ba, energia berdearen eta energia kontsumo ereduen inguruan ba hausnartzeko. Jose Gaietano, kaixo. kaixo. Kaixo. Kaixo. Beno, ba esan bezala, eh, ba arra du, Irungo Euskal Herria Bilduk astapen astapenetik dela ainbat urte illa da, ba, proposatu izan duela, azken batean, beno, ba energia ta trantzizio ekologikarako bidean energia giltzarri zela. E, gaur egun energiaren prezioen aldetik bereziki krisi larria bizi dugu, baina hau e, ikus ziteken aldez aurretik eta eh bada garaia zuen uzetan, menu ba urrats bat emateko. Egia da, ba, gu bere momentuan e, komentatzen genuen eta sarten genena dauneko honeko ba, ari da. Beraz, hortan e, ikusten dugu asmatu dugula eta ikusten dugu ere ba aurrengo eman behar berdilen momentu hontan, ez? E, paradigma berri bat dago, e, klima aldaketa inork ez duia zalantzan jartzen, eta horren garbi dago horrek ekarriko dituelo aldaketa batzuk gure egizarte ere mm. Eta horren aurrean egia da, e, problema bezala ikuruz dezakegula gula e, aldaketa hori, baina aukera bezala ere, eh? ez? Mm. Eta sentzortan, e, erritari emango dia aukera, hainbat e, erabakitan bat protagonista izateko, eta tartean izan daiteke energiarena energiaren, mm -hmm. energia gukoiko iztu, guk kontsumitu, eta guk ekonzeatzen dugun e, bezala kudeatu. Mm -hmm. Eta horretarako, pues bueno, hor txeraude, energia berrizta garriin komunitateak. E, inongo zalantzari gabe, e, olako komunitateak sortzeko beti beharko dutela instituzioen e, laguntza. Ose, Instituzioen laguntzas badago atzetikan eta instituzioek badute dute lidergoriatzen, eh zaila da olako komunitate bat aurrera eramatea. Eta instituzio buruz hitz duen, dutenak nabidentz gure kasuan ba udalak direla, e, beraz, siklonetan gu proposatzen dugu alde batetikan deskribatzea zein den eh momentu honetan gure erkidegoen eh dauen energia, transizioa, teknologikoen transizio teknologikoen e, inguruko e, prozesortan e, nola ari garen. Zeintzuk izan daitezken ba, energia berriztagarriak beteko hituzten eh bala horiek e, e, eta beste aldetikan ba bueno, informatzea ba zer den E, komunitate energetiko bat. Ez? Uh -huh. Hortarako goginerrek esperienzia dauka, hainbat proiektotan ja ari da laguntzen bideratzen eta presentatzen diren oztopo guztien aurrean, ba, bueno, erantzunak ematen, eta zergatik eze gurean berdin. Ez? Eta, e, ja bukatzeko e, planteatzen dugu, bueno, gure ingurunean ematen ari diren erortako e, proiektuak, ba nola ari diren gauzatzen, ze bizitzen ari diren ba proktorien hartzetik dauden pertsonak, es batzuk eh suerte gehiu dukitzaia, beste batzuk gutxiago eta baten bat ere ja, gauzatuta dago eta abian dago. No? Ordan, pues Ia bukaeran herritar talde bat animatzen da gure herrien eta hasten garaia lehendabizuk urratsak ematen. hori e, azken ez hitzaldia edo mai izango litzake goralatuko hiru hiru saio iri, iri. proposatzen hasten artarekin e, Mikel Otero. Mikel Otero, datorren aste artean, e, martxako gita sortzean, hemen izango dugu, Panela Monteron, seitardiak e, aldera. Ez? Behekin nasi, perrengo gila izango iraba prilaren bukaeran eta maiatzaren e, asieran. E, zentzutan, instituzioen borondatea ipatzen zenuen, baina gero hor dago araudia, legedia, e, gauza asko aldatu behar dira ere, e, trantsizio energetikoa ipatzen denean, behar bera da, trantsizio legal bat ere, eman behar kolitzakez gauzak bideak errazteko. Inango, zarantzai gabe, gainera, erkidego autonomiko batzuk, zailtasun gillo bai dira jartzen, beste batzuk baino, eta zailtasun gillo jatzen diren Ohien artean e, gurea da hoietako bat, uhum. ez. Ordan ba bai, estupoak daude, baina estupoak aldira dira gain ditu. Ongi e, ipatzen zenuen, hori bigarren e, saiorako gonbidatuak dira. Eh, aski hitz egin dugu antsetzeraten azken horretan Goiernerren ekimenari bai. buruz baina eh herritarri begira ez ezik eragunde publikoekin ere lanean ari dira bai bai, bai, bai bai eh Irungo udaletsean baino gehiagotan galdegin duzute ez bai. ba, energia berdearen bulegoa menu ba, energia mm. berriztagarrien aldeko apostuak egitea edo menu ba eh multinazionala kalde batera utzi eta Irun zagatik ez Goierner bezalako ekimen baten eskutik eh, hornitza eh, energetikoki Eta, beste zenbait legutan e, egiten ari dira. Egia e, ja, kont, e, kontutan hartua ere, ba, udalak bere kompromiso hartu duela sentzortan. E, Pazez, delako dokumentu horren barruan, agertzen da, proposamen hartena, agertzen da, ba, olako komunitate energetiko bat sortzeaena, Baina zer nolako komunitate energetiko hori da gakoa? No. Ez? Eta nola eta noiz. Guk uste duia, ja, hasi behar dugula. Zer, trantsizio ekologikoa ipatzen ari direlarik, mugikortasun asko aipatzen da, mugikortasun elektrifikazioa, baina e, elektrizitate edo argindar hori nundik sortuko den, edo nundik hartuko dugun, ez da, ez Askotan ez, e, asko aipatzen da, e, zer emisioak, zer izurketak, na, klar, zero izurketak e, e, e, erabiltzen ari, baina klar, zer izurketak autoriera biltzen ari den momentoan, baina auto hori elikatzeko energiatzen elikatzeko nondik dator energia hori hmm. ez? Ba, Itzaldiziklorekin geratzen gara e, deialdea luzatu ba, nori zuzendua den eta bueno, ba, e, jende anima itezen? Nikosotia gure herrian ba, jende asko dago momentu enten animatuta horrekin irrika horrekin, orduan irritar hor hori, e, gombidatu nahi dugu, ba Gentsatzen dugulako ba, alderdi politikoz parte da irritar guztianzako, oso-so interesante izango dela. Ba, ja, ja. gotxekai eta no, mi esker? Mi esker, zuri.